Kwa muhtasari ni kwamba Maalim Self Sharifu Amadi alikuwa sura halisi ya mapambano upinzani viswani Zanzibar na nasalia kama mpambanaji aliyevikamilisha vita vyake na kisha kuiweka silaha chini kwa kabidhi wengine kuendelea na mapambano.onga 22 Oktoba 1943. Ngamo tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1943 ilizaliwa katika kijiji kitoa Chunyali. Kama mtoto nilikuwa napenda kwenda baharini kwa uvuvi pia nilikuwa masomoni wete Kulazimu kuvuka bahari kienda shule kila asubuhi na wachana tukarubi na wakati mwingine nilikuwa kama abiria na wakati mwingine naendesha na tulikuwa tunatumia mtumbwi ilikuwa maisha mazuri How do it myself sometimes I'll go as a passenger it was um, a very very good life I came to Unguja in 1958 Nimekuja Unguja mwaka 1958 Unguja kwa sababu nilipasi mitihani yangu na Pemba kulikuwa hakuna shule ya sekondari kwa uh, hiyo nilikuja uh, hapa kwa dhumuni uh, la kusoma shule uh, ya sekondari ya wavulana na kile shule zilikuwa uh, na vifaa kamili good na walimu walikuwa wazuri sana sababu walikuwa na ustadi wa hali ya juu uh, nilimaliza elimu ya sekondari uh, mwaka 1961 nikafikiria kujiunga na jeshi la polisi maana uh, wakati huo uh, walisema ukimaliza miaka 6 mafunzo kuwa inspector of polisi na ilikweli nivutia sana lakini baadaye nifamua kutojiunga mwaka 1962 mpaka mwaka 1963 nikiwa kidato cha 5 na 6 nilienda Pemba wakati wa likizo lakini kwanza serikali iliangusha government was overthrown After the you find all the colonial... baada ya mapinduzi wafanyakazi wa kigeni waliambiwa wafungashe kilichokuwa chao na kuondoka kwa hiyo kulikuwa na nafasi nyingi za kazi serikali mpya mapinduzi ilituuliza sisi vijana tuliyokuwa na elimu ya juu kujiunga na kufuata mkondo wao nilichaguliwa kufundisha japo ikuwa chaguulangu kwenda kufundisha lakini nilijua nchi yetu ilihitaji huduma zetu namo mwaka 1965 mpaka mwaka 1964 niliomba udhamini wa viyo mbalimbali ikemu chama kerere Uganda nilipata mahitaji yote lakini ulipoulizwa na serikali wakataka bado ni niliniepe kwa kwanza kwa sababu walinihitaji. na alikuwa pekee bwana abudu Jumbe alipoingia madarakani na kusema kwa sababu walinihitaji. na nilifundisha watu kusoma ilikuwa mwaka 1972 na hapo ndiyo wakati niliporuhusiwa kwenda kwa elimu ya chuo kikuu Back... Niliporejea kambeka you know, na dinzi. mwaka 1975 nilipelekwa chuo cha walimu kubwa na sikaka kwa muda mrefu kama wiki moja au mbili. Nikatanafikwa na rais aliyekuwa mkandano wakati ule. Nitembelea mji wa taifa na anahitaji kuniona Na pale na kuonana na rais Abuubu na akanieleza tu uh, kuanzia sasa utafanya kazi kwa msaidizi wangu maarufu. after the merger of the two parties in february 5 baada ya kuunganishwa vyama vili, tarehe 5 mwezi wa 2 mwaka 1977 kwa tarehe ile ile rais a bujumbe alipanga serikali yake upya rais alipokuja akasema nimeamua kupanga serikali upya kwanza kutaja majina ya mawaziri wapya na mimi mwenyewe nikatajwa kuwa waziri wa elimu hivyo ndivyo ilipotokea na hakukuwa na majadiliano ya wale I was appointed as uh, the chief minister Kabla sijatauliwa kuwa waziri kiongozi kwenye uchaguzi wa chama mwaka 1982 makundi mawili yalijitenga kutoka Zanzibar ndani ya chama. Moja ilifamika kama wakombozi, nyingine walio mstari wa mbele. Kulikuwa na upinzani mkubwa sana kwenye uchaguzi wa chama. Mwalimu alipojuzulu mwaka 1985 kutoka chama, kilimteua mzee mwenye kuwa kiti wa raisi wa Mgano. Zanzibar ilikuwa ama awe hayati history Abdou ama Mzee. Idris alichaguliwa lakini ilionesha kuwa wazanziba wengi hawakufurahia baadaye. Tena Mzee Idris alimteuwa kuwa waziri kiongozi. was again reappointed by Mzee Idris as chief minister. In 1987 there another election but namo mwaka 1987 na uchaguzi wa na chama tena Ulikuwa na upinzani mkubwa yeah. mpinduki yeah. walifanikiwa kuondosha wanachama wengi wa front line kutoka makao makuu ya chama NEC mimi mwenyewe nilimudu kupata through, siku chabuliwa na chama makao makuu mwaka 1988 tena the the the serikali ilibadilika upya na nikatolewa uongozeni na watu wa kupendezwa Uh, na na protest. uh, people protesting for some people within the party who said that uh, they should expel us from the party aina ya exactly, watu kwenye chama walipendekeza tupukuzwe kwenye chama na hapo ndipo sisi ilipoanza kupungukiwa na wanachama kutoka Zanzibar Mwalimu Nyerere kama mwenyekiti wa chama alipoulizwa kwa nini umwafukuza watu saba jibu lake lilikuwa hawa ni wapinzani wa chama ndani ya chama kwa hiyo nimewapa nafasi ya kupinga chama nje ya chama the within the party so decided that to expel them so as to give them chance to oppose Mwanzoni party from outside the party mwaka 1992 vuguvugu la kisiasa hususan kuyapokea mabadiliko ya nyakati za mfumo wa vyama vingi vya siasa yalishkakasi mali msif sherifa amadi akiwa na ukuruba wenzake waliunda vuguvugu vugu la kama huru loza chama cha civic united front CAF, na katika uchaguzi wa kwanza wa demokrasia kufanyika nchini mwaka 1995, Saif Sherifa Ahmad Wakaf alishindwa na aliyekuwa rais aliyekuwa kitetea kiti chake Dr. Salim Namuru wa CCM sawa na Dr. Amani Karume aliyeoongoza Zanzibar kutoka mwaka 2000 hadi mwaka 2010. Uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2015 ulifutwa na tume ya uchaguzi Zanzibar kwa msingi kuwa ulikuwa umebeba aratili kubwa udanganyifu. Mwenyekiti wa zeki siku hizo Jecha Salim Jecha alitangaza kurejelewa kwa uchaguzi huo mwaka 2016 lakini kafu ya Mwalimu Saif Sherifu amadi wa ambaye wakati huo alikuwa katibu mkuu wa chama hicho aligomea kurejelea mbio hizo za marejeo kutoka viwango mbalimbali vya habari na kukubenta taarifa hii vikwazo nilivyokabiliana navyo ndio moja ya chatu iliyopelekea tume yangu ichelewe kutoa matokeo ya uchaguzi huo ndani ya wakati uliopangwa kisheria kwa kuzingatia hayo na mengi ambayo sijaeleza mimi nikiwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar mimeridhika kwa uchaguzi huu haukuwa wa haki na kuna ukuaji mkubwa wa kisheria na taratibu za uchaguzi hivyo kwa uwezo niliyonao natangaza rasmi kwamba uchaguzi huu na matokeo yake yote yamefutwa na kwamba kuna haja ya kurudia uchaguzi mwingine Bundi alianza kulilia juu ya paa la chama cha wananchi kafu mwaka 2016 wakati mwenyekiti wake profesa Ibrahim Lipumba alipotangaza kujivuo uongozi kwa kila chodaikuwa kuwa ni na kukaribishwa kwa aliyekuwa waziri mkuu Edward Loasa aliyekuwa amekihama cha chake cha mapinduzi na kujiunga na Chadema na kutangazwa kuwa mgombea urais chini ya Mvule ukawa kufikia mwaka 2019 miaka mitatu baadaye prof Ibrahim Lipumba alitengua maamuzi yake hayo na kurejelea tena kiti chake kama mwenyekiti wa KAFU kati wa hilo ilizua minongono na mvutano mkubwa ukazuka na kupelekea maalim Sef Sharif Hamadi kukihama chama hicho na kuelekea ACT wa Zelendo alikonyoshwa mikono ya karibu na zito zuberikabwe kabwe kiongozi mkuu wa chama hicho kumtambua profesa Ibrahim Rumba kwa mwenyekiti wa KAFU licha ya kujiuzulu na mtono mkuu wa taifa wa chama kuridhia kujiuzulu kwake katika ombi wake mahakama kuu imesema kwamba msajili alikuwa na mamlaka ya kufanya alivofanya. Sinia ya mkutano huu kuendeleza mabishano kuhusu swala hili. Tumeona njia sahihi ni kutafuta jukwaa jengine la kuendeleza mapambano ya kisiasa tuliokuwa tukiyasimamia kupitia kafu. Yokuwa tulioua kulitumia kwa kuelekeza nguvu zetu zote ni chama cha Alliance And Ikiwa ni mara ya sita kutupa ndono yake uongozi katika bahari ya Zanzibar. Katika uchaguzi wa mwaka Maalim Mwalimsef Sharif Hamad alishindwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi aliyokuwa waziri wa ulinzi ambaye aligombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha Mapinduzi, lakini baadaye akaapishwa na kuingia katika serikali Umoja wa kitaifa na kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Mimi Mwalimsef Sharif Hamad nahapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi itailinga na itaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria ileo wao. Kazi yake ya kwanza afisini ilikuwa kuponya majeraha yale yotokana na uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2020. Alikuwa na kila siku katembea visiwavi ndo kwa sisi tu. Nili sababu sisi? Sababu ni hiyo. Haduko, wamoja. Haduko wamoja. choko choko choko choko. Ja sisi viongozi fika hapa. kabisa. kabisa. zangu naomba tuseme sote metosha isha imeisha kuangalie mbele sawa nini mbele nadhani bila kushirikiana tutaendelea kwa muhutasari ni kwamba maalim safe sharifu amadi alikuwa sura halisi ya mapambano upinzani viswani Zanzibar na nasalia kama mpambanaji aliyevikamilisha vita vyake na kisha kuiweka silaha chini kwa kabizi wengine kuendelea na mapambano maalim safe anatembelea watu katika vijiji vyao anakuwa nao anadalala nao anakula nao definitely mtataona huyu mwenzetu au huyu ni mwenzetu maalim safe ana represent aspirations za watu kwa ana represent za watu Yale ninaosema mimi naasema mimi lakini ananisikiliza sema huyu kwa kweli anasemea mimi haasimi na hiyo ndio siri ya uongozi ndugu zangu